От і підозрюють усіх, кого бачать. Софія Андріївну, але ж усе владналося. Підозри виявилися безпідставними. Але ж надійшов сигнал, я мусив реагувати, розтягнув пухкенькі губки в усмішці хом'ячок-костик. Ні, нічого не владналося. Зачепили мою честь, і я мушу знати кривдників. «Навіщо вона вам?» «Тільки настрій собі зіпсуєте. Настрій мені зіпсували давно, одразу після приїзду, оцією звісткою. Поки я не довідаюся, хто настукав, не піду звідси». «Ну, для чого вам це?» Викличу на дуель, шпагою пузо проштрикну, пристрелю з пістолета, що там іще колись робили. Я свого чесного імені поплюжити не дозволю. Кажіть, хто доніс. Костик крутився, вертівся, ухиляючись від відповіді. Він мав досить клепки в голові, щоб не здавати своїх. Софія не дуже сподівалася на те, що він признається, шуміла більше для того, щоб наступного разу, коли хтось захоче вилити на її голову відро помиїв, Костик тричі подумав, перш ніж вірити. Софія Андріївна, все ж добре закінчилося. Гарна погода, скоро випускний. Як ваша група готується? Група готувалася. Готувалася Еліза. Годі було уявити її муки. До урочистої події належало виконати чимало роботи. Оформити актовий зал, підготувати промову. Зал потребував ґрунтовного переоформлення та ремонту. Винесли старі стенди з прапорами союзних республік, портрети членів Політбюро. Натомість виготовили нові. З державним гербом і прапором України. З текстом нового гімну. Бідолашна. Тричі бідолашна Ліза. Довелося їй зняти милих серцю вождів світового пролетаріату у своєму кабінеті. Сліди від портретів, мов свіжі могили, яскраво жовтіли на стінах, та затуляти ці живі рани душі відданої комуністки вона не хотіла. Нехай є тряться. Чи сподівалася, що скоро поверне Леніна і Маркса назад – Урочиста імпреза вручення дипломів відбувалася вперше по-новому, без червоного прапора. Це ж як треба було завинити перед небом, аби доля отак насміялася і примусила співати осанну новій владі, саме тих людей, хто її люто ненавидів і ще зовсім недавно проклинав на очах у тих самих студентів. Костик щось тупо мимрив з папірця. Розцвітала фарисейською усмішкою вже не залізна, а ватяна, пухова, медова ліза. «Ви перший випуск студентів у нашій вільній, незалежній Україні», намагалася вона правильно вимовляти українські слова. «Ми пішаємося з вами». Пишаємося тим, що ви. Слово надали Софії, як класному керівникові. Не могли не надати, зазвичай так належало. Я справді пишаюся вами, дорогі мої. Пишаюся тим, що саме ви, студенти моєї групи, вперше вийшли на вулиці нашого міста під національним прапором. Саме ти, Петре, мав мужність підняти нашу жовто-блакитну святиню над училищем.